je to ten, pro koho omočím tuto skivu chleba a podám mu ji. Omočil, tedy skivu, vzal ji a dal Jidášovi, Iškarotěkému, synu Šimonovu. Tehdy po té skivě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit,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 Tolik Sojanova evangelia. Milí, pátří, milé sestry, tyto různé oddíly textu z posledního večera Jiříšova se úředníky zpravidla čtou také na zelený čtvrtek. Třeba to stejné vyprávění o tom, jak Ježíš říká amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Jsme zvykli číst na zelený čtvrtek, ovšem včetně slova na ústove, ustanovený večeři páně, který tady v Janově Evangeliu nejsou. V Německu při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 Právě tato Ježíšova slova, amen, pravým vám, jeden z vás mě zradí. Zatímco na první postně neděli se tedy ocitl text, který jsme slyšeli. Zase bez slova ustanovený večeři páně. Však, oba však patří k sobě. Tato slova a to svaté jedení. Ta vina těch účenníků a Ježíšová hostina hříšníky. Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Tato slova Ježíšová jsou všude, ve všech čtyřech evangelích.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 Žíváme s Ježíšem tu jeho cestu do Jeruzaléna. Už se hodně věnujeme tomu Ježíšovému utrpení. Nejenom v posledním týdnu, ale také v těch postných nedělích provážím, provázíme Ježíše na jeho poslední cestě. Ale díváme se nejen na něho,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 Jeden z vás mě zradí. To není to, čemu se dneska říká whistleblowing, nějaké prozrazení tajemství. Nešlo o to, že Ježíš těm velokknězím prozradil, že v šesté hodině večer Ježíš bude na té zahradě, kde ho můžou zatknout. To nebylo podstatné věci,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 Ale to zlo není v těch stříbrnicích. To zlo není v nějakých zářících, nějakých vnějších příčinách. To zlo bydlí v člověku. A ty motivy ho dají to prvé naven. Motivy jsou druhoradné.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 Nebo pevné vztahy, velká láska, zamilovanost, všechno to jsou příležitosti. Co evangelista Jan nám chce říct, A co jsou tyto motyvy a příležitosti cokoliv, my nejsme loutky. My nejsme ti, kdo bez.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 Říš ves, ve svém mně bydli a dostanu se k bodu, když buď to soustou přijmu nebo ne, že vezmu z pokrem z Ježíšovy ruky. Ale teď je to zajímavé, že ta soustá přichází právě od něho. Jan píše, že nikdo to nepochopil,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 zlo nás bytlí, že jsme hřišnici, že nestřetněkrát padáme, Ale nás jedna věc liší od té situaci tehdy. Jdáš odchází a byla noc. My čelíme stejnému pokušení, my máme stejnou dispozici, jako jídáš. Jsme všemu schopní lidi. Ale Ježíš nám dá možnost bojovat s diáblem a žádný nemusíme se satana mít strach. Totiž, když padáme, Ježíš nás neposilá pryč. A také u svého stolu nás pochosti jako ti, kdo se k němu smutný, vrátíme. Ano, jsme smutní z toho, čemu jsme schopni a z čeho jsme neschopni. Máme důvod k tomu, máme důvod se k Ježíšovi vrátit. Ale není už noc, protože uprostřed postní doby je Den skryselný. Amen.